Euskal Autonomia Erkideguan 2012 urtean egun da berrogoita mar kasu diagnostikatu ziren. Naiz eta urte zurte, datu hori apaltzen den, oraindik prebentzioan asko dago egiteke. Izan ere datuen arabera, kutsatutako pertsonen eguneko berrogoita sortzia, sexu bereko harremanak dituzten gizoneskoak dira. Erakunde publikoen aldetik, kolektibo guztiekin lan egiteko prestagertu dira, prebentzio lanak ziurtatzeko. Bestalde medikuntzan aurrera pauso handiak eman dira, baina iesa duten pertsonek, sufritzen duten basterketa oraindik dik bat da. Joseba Herrekalde, arribeltza elkarteko presidentea. Inbara hemen zerbait guztioen artean landu behar duguna eta hori hartzen dugu erronka bezala eta da ba, bisibilizazioa, diskriminazioa, guzti kolektiboen em, hori e, karga negatibo hori horren aurka dagolana egin beharra benetan importante eta sakonki egin beharra dagolana hori inguru guzti horretan bere maitzak benetan oso txarrak baitia. Iesa duten pertsonen beste eskairatako bat onako hau da laguntza bidezko ugalketa tratamendua jasotzea esperma garbituz, virusen maie gizonezkoak direnean teknika horren erabilpen falta asaltzeko, zenbait datu baliatzen dira esaterako transmisiorik sa fidagarritasun osoz ez bermatzea